Минавам на втората лекция Блаженство и същност. Диониси Ареопагит. Блаженството още не е същността на Бога. То е само неговото лъчезарно слизане навън. Блаженството е само негова енергия. По отношение на Бога, блаженството е нещо външно. То е явяване навън, а навътре се остава тайната на Бога, същността на Бога. Блаженството се дава, същността не се дава. Блаженството е онова, което може да се ознае за Бога, допустимото, а същността е онова, което се остава скрито. Блаженството му е познаваемо, а същността му е непознаваема. В нея Бог си остава тайна. Блаженството символизира чистотата и божествеността на енергията. На енергията му. Неговите чисти енергийни лъчи. Блаженството е свързано с външното познание на Бога. Той е онази чиста Божествена енергия, която е несътворена вътрешна. Докато нечистата енергия е падение и сътворение. Те нечистите енергии трябва да се очистят. Блаженството е онази чиста енергия на Бога, която се прилива вътре в достойните и преданни хора. Тя се прилива върху тези, които са любили Бога истински, с голяма любов и преданост. Тоест с душата си. А същността на Бога не се разкрива на тайната на душата. Душата може да се приравни, може да се слее с Бога, тя е част от Него, но душата не може да го познае. Не е дадено. Само на шестото тяло, на чистия човешки дух, който е създаден от мистерията, от Абсолюта, е дадено да прониква в тайните на Бога и да го познае. Бог е същество, което живее едновременно и в същността си, и в блаженството. Т.е. и в своята чиста енергия. Единственото, което е отвъд същността и блаженството е бездната. Но за нея няма понятие, макар че от време на време говорим за нея, макар и условно постигаме нещо вътрешно. Затова и продължаваме да говорим за нея. В саматхи, т.е. в посвещението, човек познава себе си и своята блаженна природа. Но тук той получава и тайно един лъч от същността на Бога. И ако го разбере, той вече не се застоява в блаженството. Той продължава навътре да издирва друга мъдрост. И тогава той е разбрал нещо повече от всички свещени книги взети заедно. Дионисий казва, Творението е плод на енергиите на Бога, а не на Неговата същност. Значи Творението, Сътворението е плод на енергии, а не на същността на Бога. Същото се отнася и за Адам и за Христос. Адам е плод, както казва Алхалач. Адам е създаден от мисълта на Бога. Христос е създаден от Духът на Бога. А разликата е много, много голяма. Сътворението е решение на Божията воля. Той го е допуснал в себе си. Но творението е временно. А проявлението на Бога същността му е вечна. Славата на Луцифер е била голяма в древността. Защо? Защото тя е част, тя е била част от славата на Бога. Част от енергията на Бога. Част от блаженството на Бога. Но не и част от същността на Бога. Затова Луцифер не е познавал напълно Бога. Светил е с чужда светлина. Блажен е бил, но не е познавал дълбоко тайната на Бога. Той е бил блажен и светоносен. Но той не е познавал скритостта на Бога. Славата на Христос е също само част от славата на Бога. Но Бог си остава отвъд Луцифер и отвъд Христос. Разбира се, на Христос е разкрил част от същността си, но не цялата си същност. Бог никога не разкрива цялата си тайна. И има дълбока причина за това. Защото Той живее отвъд тази слава. И на Луцифер, и на Христос, и на тази голяма светлина. И Луцифер и Христос са негови ограничения, но поради великата си милост и благосклонност Той се е изразил чрез тях. Чрез Луцифер по един начин, чрез Христос по друг начин. Славата е единствено Негова, а тя не е нито на Луцифер, нито на Христос. Защото славата е символ на Неговото вътрешно изкрито съвършенство, което нито Луцифер, нито Христос притежават. А всички други сътворени същества и сили, са само Негови откровения. Изключенията са третата степен на 24-те старци. Там, в дълбините си, Бог е абсолютно непристъпна светлина. Абсолютна ослепителна светлина. Наречена, както казах още според Дионисий, Божествения мрак. Там в скритата му същност не могат да влязат нито Луцифер, нито Христос, нито боговете. Там, в тази най-скрита вътрешна част на Бога, там е само Бог и единствено безната. Между тях са 24-те старци. И то, ако трябва да влязат. Единственият, ако може да го наречем компромис. Значи Бог се съхранява дълбоко навътре в тази мистерия, която го е създала. И тук всичко е абсолютно неописуемо, докато Луцифер до някъде може да бъде описан, когато е бил светлина. Христос също до някъде може да бъде описан, но тук, когато Бог се върне навътре в мистерията, няма древни езици, няма описание. И така, според Диониси, енергиите са превели светът и творението в съществование, т.е. ограничение. Те енергиите са служители на Божията воля. Имената на Бога са също само връзка с Неговите енергии, а не с Неговата същност. Те са посока, както любовта води винаги до приближаване към Бога. И така, по отношение на Бога, блаженството е външна божественост. Може да се нарече условно ниша божественост. А същността на Бога е в най-висша степен божественост. И така, блаженството не познава Бога. То е само призоваване за участие в единството. Значи, блаженството е само призоваване за участие в единството. Но великият Диониси казва, когато се приближиш много до Бога, какво има там? Не се чува никакъв звук. Никаква светлина няма. Никакво обоняние. Всичко тук е ненужно. Тук няма дори, забележете, никакъв дух на най-високо ниво. Има само нищото. И тогава вкусваш бездънното. Това го обяснява на своя ученик Тимотей, който е бил и ученик на апостол Павел. Тогава вкусваш бездънното. Нещо, което е от бездната. Това същество, което е скрито толкова навътре, не е нито светлина, нито тъмнина. Създало е всичко. Но то, но то е толкова чуждо на всичко това. Дори и на духовността, забележете, не само на този и на този свят. Дори и на духовността. То е толкова издълбоко същество. Когато говорим навътре, тук той говори вече за мистерията, това е навътре вече прасъществото. Той е абсолютна мистерия. Една от най-точните думи за него. И после обяснява Дионисий. Както знаете, това е мистичният учител на християнството и досега е смятан за авторитет, но много християни въобще не го познават. Други не знаят за тайните му книги. И една малка част светци само са го препоръчали, които са видяли колко е велика Неговата светлина. И те продължават да го смятат за авторитет. И покрай тази група светци, църквата има някакво бегло и малко отношение към Него. Казват и униси, самият Бог не е живот. Просто живот е ограничение. Самият Бог не е живот. Бог е толкова голямо жизнено преизобилие и поради това Бог не е живот, а свръх живот. който е изтекал от бездънната мистерия. Що се отнася до Бог външно става въпрос до числата. Числата са Негови. Той е създал числата. Безната не се занимава с такива неща. Бог казва, Дионисий се е разделил на числа, като е почнал от себе си. Едно, Той е единицата. Избрал Е, понеже Той е началото на нещата. Безната е извън начало. Тя няма никакво начало. Но Бог, слизайки навън, поставя начало. Той е избрал единицата. После двойката. Двойката е второто същество, Луцифер. Тройката е третото същество Христос. Има огромна тайна наука за числата. Такива като Питагорчета, Айнштайнчета и Нютончета Абсолютно нищо не знаят. Ако трябва някой път, тази година не съм предвидил, но това е огромна тайна за числата. И Бог е поставил пред себе си само едно нещо. Нулата. Безната. Единственото нещо, което е поставил пред себе си, защото той знае, че Тя е извън всякакво начало. Той може да бъде начало, но Тя не. Макар, че условно е наричаме пра начало, пра происход и така нататък. Безната е никакво число. Там никакво число не може да живее. Тя е нула, но тази нула осмисля всичко. Преди време ви казах как пътуват числата. От 1 до 9 и после пак стават единица и 0, десятка, т.е. отново завръщане в единицата, но с друг опит, духовен и божествен опит. Единицата се връща в 0, в бездната, обогатена. След време числата отново пътуват до 99 и стават 100. Връщане в двойна 0, двойна духовност, по-нататък тройна духовност, после двойна божественост, тройна божественост, при хиляда и така нататък дълга история. Така. Както ви казах и преди, в индианската мисъл, в числата те са открили една безкрайност. От едно до безкрайност. Никой не може да брои безкрайно числата и затова те са нарекли защото ако почнеш да броиш някъде в безкрайността, ще умреш. Не можеш да стигнеш до най-големите числа. Учителя дава едно такова число за един старец. Казва, че един от старците има огромен опит. Не милиарди години, както някой. Има един по-млад старец с 1 милион години опит. Има друг с 3 милиарда години. Но има един, който има опит. Единица с 36 нули. Нямат, не може да се изкаже такова число. Такъв опит. Този опит, между другото, надминава и нещо тайната на Бога. Толкова са дълбоки старците, тъй като те са специални мистерии, малки мистерии на, сами, на самата мистерия, на самата бездна. Дълбоките числа, тайната на числата, се познава само от боговете. Толтеките наричат боговете пра-старите хора. Те владеят тайната, тайния смисъл на числата. Не просто някакво броене, а техния скрит смисъл. Така.